Alteritat en Ferran Vallès Molt bon dia a tots i a totes Ferran Vallès qui vos parla Aquí comença Alteritat el programa d'Invertis Ràdio que creu en la interculturalitat a les Illes Balears Volem conèixer la realitat de les persones nou-arribades, aprendre de les seves arrels i cultura, de la vegada que no n'oferim la nostra. Temàtiques i reflexions al voltant del racisme, la integració i la participació de diferents col·lectius són els que tractarem aquest espai. Es tracta d'una nova aventura radiofònica per aportar el nostre granet d'arena en la lluita per superar la intolerància i mostrar la gran riquesa que suposa escoltar i conèixer l'altre. Escoltarem diferents veus, des d'associacions locals que treballen per un món més just a entrevistes a col·lectius de persones arribades des de diferents parts del món. També hi haurà agenda i un informatiu amb les notícies més destacades de la setmana i música, molta música. Ens podeu seguir a través de les xarxes socials, com per exemple Facebook, i escrivint Alteritat al cercador intern. També ens podeu contactar a l'adreça alteritat arroba i Arrencam, o ho feim amb la nostra portada, de la mà de la banda Che Sudaka, que aquests dies actuen a Palma. La grupa el conformen músics provenients de Colòmbia i d'Argentina que l'any 2000 es varen trobar a la ciutat de Barcelona tocant els carrers. Che Sudacca. Me desprendo del abrazo Salgo a la calle en el cielo ya clareándose Dibuja finita la luna la luna tiene dos noches de edad y yo solo una La luna tiene dos noches de edad y yo solo una El libro de los abrazos día a día con el alma la alegría y tu ser Maybe you're right and maybe you're wrong You find a fine solution esta es la Maybe you're right and maybe you're wrong You can't be the last you can be number one Maybe you're right and maybe you're wrong Be like a thunder para cambiar la situación Maybe you're right and maybe you're wrong I miss my friends and my girl again My sister my mother my father I miss you again My city, my heaven, la lluvia caer Walking downtown with the sunshine on my face Hold me now, hold me now You make me feel alright You make me feel alright You make me feel alright Me muero de ganas de Està muy lejos, lejos de... El libro de los abrazos se abre otra vez. El libro de los abrazos se abre El libro de los abrazos Actuarán en el marc del Mallorca Roots Festival, el festival de les arrels. Se celebra aquest proper dia 20 de novembre. Che Sudaka acompanyats d'altres bandes locals com la mestissa i chileno mallorquina Rumba Cachai o Lemcy, el reper mallorquí Hermano L. You make me feel alright. You make me feel alright. Te You make me feel alright. El internacional de la solidaritat amb Palestina. Avui, 29 de novembre, celebram el Dia Internacional de la Solidaritat amb Palestina. I és que enguany el número de demolició de cases palestines i altres estructures per part de les forces israelianes s'ha doblat amb respecte a l'any 2015. Gaza continua vivint una situació d'emergència humanitària. Hi ha dos milions de palestins afectats per l'esbocament de les estructures i la paràlisi de l'economia. Desenes de milers continuen desplaçats a l'espera de la reconstrucció de les vivendes destruïdes pel conflicte. Love, don't, don't love, don't, don't don't alone, alone, Refugiats i conflictes armats en condicions molt precàries d'higiene que provoquen danys a la salut i sense saber res del seu futur. Així és com viuen a diari les milions de persones que arriben als camps de refugiats després de fugir de conflictes armats. L'any 2013, un informe de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats va donar a conèixer la xifra de 51,2 milions de refugiats desplaçats al món i víctimes forçades a l'èxode. Però a què ocorre als camps de refugiats? Un Una vegada si se limita l'espai tancat i ballat del que no se'ls permet sortir i tornar a entrar per la seva pròpia voluntat. El campament està custodiat per policies armats que controlen la seva vida diària. Els campaments no ofereixen possibilitats de treball i els refugiats reben la seva ració diària de menjar i aigua. Atentats contra líders socials atentats en menys de 48 hores han patit líders socials de Sant Vicente de Caguán a Colòmbia. Dos d’aquests atentats varen ser executats per sicaris i un dels morts va rebre els trets a davant de la seva família a la Macarena, estat de Meta. També en Arito, un pagès va sobreviure després que el disparassin sis vegades. La mateixa nit de divendres d'avui de novembre també va ser assassinat el líder camperol Didier Lozada, que era el president de la Junta d'Acció Comunal de la vereda El Platanillo. Diverses organitzacions socials realitzen aquest dia s'acció de protesta davant de les instal·lacions de la Fiscalia de les principals ciutats colombianes per demanar protecció per als líders socials que són les principals víctimes durant l'alto el foc bilateral i definitiu entre la guerrilla de les FARC el govern colombiano. Una de les agrupacions que hem considerat més interessants per encertar el bloc d'entrevistes a aquest programa és Flipau amb Pere Grau, arrelats a la barriada de Pere Grau de Palma, un dels espais que més immigració ha rebut les darreres dècades. Amb eslògans com «Es ben hora de demostrar que Pere Grau és un barri que val molt», o també orgull de barri mallorquí, la feina de Flipau amb Pere Grau consisteix a treballar per un barri més cohesionat. Escoltam Jaume Vic, membre d'aquesta associació. Som en Jaume Vic, pertany a... en el col·lectiu Flipau amb Pere Grau. Crec que Pere Grau està super estigmatitzat o fins i tot infravalorat. Moltes vegades m'adona conta de que jo jo perquè hi estic sempre i no i no m'adona conta, jo vaig veig un valor i dic, que qualla han obert això", és a dir, jo sóc consumidor de tots els restaurants de diferents països que hi ha aquí eh? és, a dir, no sé quasi tots. Estem estan que m'adona conta de que jo ho veig com una riquesa, però quan tu comenta de fora, m'adona conta de que la gent té un uf Pere Grau, jo no entro, saps? I, I te xoca. Moltes de meus amics cerquen casa i descarten Pere Grau. Me xoca aquest, aquest desconeixement exterior i, i el potencial gros que té com a barri, multiculturalment i fins i tot eh, amb, amb algunes infraestructures que m'ha esmarcat que m'apareixen superpotents és a dir, que no voldríeu marcar com les de Santa Gadalina o de Solibar, m'agrada aquest, és a dir, per l'autèntic que és Partíem de de la sensació de que els barri cada vegada som més tenim una estructura associativa o poc estructurada o, poc, o molt desconeguda, perquè no m'atreveria a dir que no existeix perquè n'hi ha. El que passa que no té, no té molt bona connexió i estem xerrant que és un, un dels barris més poblats de Palma. amb una situació de que no ha cap servei bàsic de eh, casals de joves o espais per fins i tot reunir sense els veïnats. Les nostres reunions són obertes intentant tancar Eh, iniciatives o marcar objectius dinamitzar els barri amb iniciatives, eh, crear-li un pot de caràcter o eh, identificació, donar valor a la multiculturalitat com un fet eh, superpositiu super per al barri, eh el tema de neteja que preocupa bastant a la gent, eh, temes en general que preocupen i bé, i lo que sorgeixi està molt obert. Quan vam fer les primeres reunions de dues altres persones, tothom de si, sí, multiculturalitat, anar amb aquesta i amb sabíem perfectament que aquests projectes d'interculturalitat no són tan fàcils i menys quan no tens ni sa base. Nosaltres el que volem és fer una mínima base de gent eh, d'aquí involucrada i a partir d'aquí entendre què som, què volem ser i, i cap on anam, no? i nosaltres entenem que qualsevol veïnat que paga els impostos, que està visquent aquí, que està consumint aquí, que està fent vida social aquí, ja és veïnat nostre i forma part del barri, i no, és a dir, entenem que tots som iguals dins del barri i creiem que si hem de fer iniciatives, si hem de canviar les coses, si trobam que hi ha problemes, eh, que no estem tots sols, estem tots com a barri conjunt. vam projectar que faríem unes sortides amb en Pere Guau, que és un personatge que ens hem muntat, que és una persona vestida ca, el passejant per barri i eh, en, en sa comunitat xines i nosaltres anàvem amb eh, pancartes eh, eh, diguent que es diu menja, s'ha de treure els trastos que per favor no deixin ses cacas ca. coses un pot de netatge en general però que, bueno, això és una de ses iniciatives que naltres volen continuar fent, perquè segons la primera van veure que va funcionar molt bé, la reacció s'ha llevant massa molt positiva. Van fer la participació de Can Muntic i Canavall, com a col·lectiu de Pere Grau, han fet pintades les barreres deixades del barri, és a dir, diferents actuacions i ara, per exemple, volem anar a la Sallongatada per començar a crear com a espais de trobada amb la gent, no?, que això també és important començar-ho a, a iniciar. Hi va haver un incident en la comunitat xinesa, en concret amb unes eslotes que solen ballar periòdicament en la plaça, i els joves, eh, bé, uns joves van increpar amb insults racistes eh, en aquest col·lectiu i els, fins i tot els hi van tirar objectes, no?, Eh, nosaltres això no, no volíem que això quedés i, eh, en un no res, en un fet eh, concret, sinó que volíem demostrar que eh, nosaltres donàvem eh, recolzament a eh, ser víctimes de totes aquestes situacions. I eh, aquí nosaltres vam intentar fer visible eh, els nostres recolzament a eh, ser víctimes d'aquests actes i donant suport en totes amb tota confiança és que, sí, ja també va coincidir que també era la comunitat xinesa que ja hi tenien bastant bon contacte per la tant va, va ajudar bastant La mm -hmm. eh, jongatada és dia de 8 de de gener. També estem iniciant contactes amb la comunitat xinesa per fer el cap d'any d'anxines el dia 29, si no vaig equivocat de gener. També tenim la rua el dia 24, que ja han celebrat en els diferents col·legis i dia del llibre per abril intentarem fer alguna iniciativa en plaça. Escolta Alteritat, ahí B3 Radio. Jordi Vallespí, professor de la Universitat de les Illes Balears, ens ajuda a desenmascarar els tòpics que circulen sobre els immigrants. Cada setmana ens acompanyarà per destapar les mentides com ara que a los inmigrantes se nos lleven la feina. No, por pues lo que yo te diga, Nicolás, que vienen aquí de fuera y nos quitan el trabajo. ¿Pero qué trabajo nos quitan, Antonio? No, pues trabajo, hijo, el trabajo de los médicos, el trabajo de los dentistas, el trabajo de los auxiliares, de los administradores... El, traba el trabajo, yo, el trabajo hijo, eh, el trabajo. Antonio, yo estoy trabajando de instalador de ADSL, ¿eh? A mí, no sé, ¿y tú? ¿Yo qué? Eso digo yo, ¿tú qué? ¿Yo qué de qué? ¿Que tú qué? ¿Eh? ¿Tú cuándo vas a trabajar? ¿Que tú no trabajas? ¿Cómo? ¿Que yo no trabajo? No. ¿Que yo no trabajo? A tu... Ant ¿A tu Antonio? A mi Antonio. ¿A tu Antonio? A mi, a... Que yo, mira, te voy a decir una cosa, Nicolás. Yo soy opositor, ¿vale? Opositor. Uh -huh. ¿eh? Desde hace cinco años. Cinco años. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Eh? ¿eh? Uh -huh. y, y te digo una cosa. Eso, eso es más duro que cualquier trabajo cualquiera. ¿eh? Duro es recoger fresas, Antonio. Claro. Sí. Hombre, ahí te tengo que dar la razón. Todo el gaseado, doblado el lomo debajo de un uh -huh. plástico. Uf. Además se si trabajaba no. aquí no quería hacerlo nadie, eh, con la mano de no, obra económica. No, así era nadie, pero vamos, no, ay, pero vamos, como tampoco nadie quería trabajar en los bares, como la gente no quería tampoco limpiar las calles ni limpiar las casas, ni cuidar a las personas mayores, ¿eh? Oh, ni bueno. tampoco le echaban nada de ganas a sacarse una posición. ¿Quién eh. hacía eso? ¿Quién hacía esos trabajos, Antonio, eh? ¿Quién hace esos trabajos? Los inmigrantes, ¿eh? Igual que tu padre eh. cuando se fue a Alemania. Exactamente, porque eh. había mucha miseria aquí en este país y se iban, claro, los hombres, los padres de familia y los chavales jóvenes como nosotros, eh, se iban eh. a trabajar de lo que hiciera falta, Antonio. Bueno, de lo que falta, de lo que falta, un yo creo que fuera pero, Sí, te digo yo, Antonio, que mi madre es alemana y se vino de Alemania, que es muy duro dejar un país que no es el tuyo, instalarte en un país, y tus cultura tus cosas, eso para una persona es muy doloroso incluso. ¿eh? Eso tiene que ser duro, ¿eh? Así que, sí que tiene que ser duro. ¿eh? Pero bueno, que te digo una cosa, que la mayoría de los que vienen aquí o vienen sin papeles ¿eh? o vienen a robar. Pero qué estás diciendo, Antonio? Ay, infórmate, Antonio, de las cosas, antes de decir nada, infórmate y verá que estamos, es que estamos aquí. Esos son prejuicios que nos venden a través de las televisiones, que un inmigrante, eh, mientras más papel le tenga, eh, mejor va a estar aquí en este país, hombre. No, bueno, eso sí, pero ¿qué me va a decir, eh? me va a decir que no hay gente de fuera que viene venga que manga? Pues va que manga gente de dentro, vamos a ver, que aquí no, aquí es un inglés y es un caso aislado, un inglés robó un día. No, y aquí roban marroquí y ya esto, eh, todos los moros son unos ladrones, no puede ser, las vale. cosas por su nombre, Antonio. Pero... Bé, em dic, em dic Jordi Vellespí. Som professor de la Facultat d'Educació, concretament del de Departament de Pedagogia Aplicada i Psicològia de l'Educació. En els estudis d'Educació Social hi ha pertesc una matèria que es diu Educació Intercultural. De la multitud de tòpits que hi ha respecte dels immigrants, n'hi ha un bastant estès, que és que l'immigrant lleve els llocs de feina a els autòctons. Això, a més de ser fals, resulta que, a més a més, solen fer feines que són molt inferiors a la preparació que els tenen en la metat casos. Això ho explica prou bé l'associació Sos Racisme. Expliquen que quan hi ha crisi, els ciutadans d'origen estranger són agafats com a vots expiatoris d'esperill que cor s'estat de benestar, malgrat que això suposi una legitimació de sexenofòbia. Peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana il·legal. El immigrant aporta a les arques de la seguretat social com els altres i per tant han de tenir els mateixos trets i les mateixes prestacions. Podem afegir respecte de la qüestió de que l'immigrant lleva es treballa o tòctons, podem afegir que els mallorquins, quan emigraren en aquell temps en què hi havia poca cosa que treure de, des camp, també allà on arribaven solien fer aquelles feines que ningú volia fer en el lloc d'arribada. Altrament, s'ajuntaven entre ells bé i s'ajudaven quan porien, com fan exactament aquí un molt de col·lectius. Per tant, quan veiem com, que s'ajunten entre ells i que es reuneixen per fer qualsevol festa, per fer qualsevol activitat, no fan res més que totes les coses que ja han fet és tots els pobles, perquè l'immigració no han de pensar que sigui una cosa d'avui, de fa quatre dies. L'immigració s'ha donat al llarg dels temps a tots els llots i a un moviment de població al llarg de tota la història. Mano negra, il·legal. Jo voldria dir que la matí de la necessitat i la matí de Jo crec que si m'agrada en caràcter de la xina espanyola, no, no, perquè si, de la llar que ho guanyo. A escoltar Ashti Abdo, músic sirià que actua aquest divendres 30 de novembre a Eivissa. I Abdo ve a presentar el seu darrer disc, que es diu Beja, que en curt significa contar una història. I és que el títol és fruit de vivències pròpies del músic, la guerra, l'emarginació o els conflictes petits en camp pròpia. El concert interpretarà cançons tradicionals del Kurdistan en una iniciativa del Fons Pitius de Cooperació amb la col·laboració del Consell d'Evissa. Serà aquest proper divendres a les vuit mitja a la Sala de Cultura, la nostra d'Eivissa. Tu sikhisme és una religió índia, novena del món pel que fa al número de fidels, i és que té aproximadament 22 milions de practicants. Els sikhs són confosos habitualment per musulmans, pel seu turbant i barba llarga. Han arribat a les Balears des de l'any 2000 i avui disposen de dues esglésies a Palma per realitzar els seus ritus, una a la zona de General Riera i l'altra a prop del carrer Manacor. Aquest passat cap de setmana ens hi vàrem acostar i a més de participar amb ells, vàrem poder gaudir de magnífica música, exquisit menjar típic del nord de la Índia, de la regió del Panjab, i vàrem conèixer en Gamal, un jove que ens va acompanyar durant tota la visita. Me llamo Gamal i soy de la religió sikhisme, Eh, estoy estudiando tengo 16 años estamos en una iglesia de la india en la calle francés ymargay número 19 bajos en palma la palabra sí sig significa estudiante estudiante o sea aprender lo que ves y lo primero que es de los six es ayudar a la gente pobre. vamos a tener una ceremonia que pasa cada domingo en la iglesia de Palma. No hay discriminación sobre sobre ninguna religión ni nada, o sea, si si eres blanco o si eres negro, también puedes venir. Estamos aquí de bienvenida a vosotros. Lo máximo que podemos ayudar a vosotros. Tenemos un libro sagrado llamado Guru Granth Sahib, 1430 páginas. Lo que pone es cómo vivir una vida encantada, o sea, Ayudar a la gente, cómo ser cómo hay que ser una buena persona. Los Sikhs es un personaje que lleva turbante y lleva una, una barba larga. Y el turbante significa la grona que nos ha dado el Dios. Con turbante, con cosas turbantes y con barba... Aquí no encuentras tanto trabajo, o sea, aquí no encuentras tanto trabajo, ¿entiendes? La gente se va pelo corto y con afeitado, o sea, afeitado y esta cosa, porque si tú vas en un restaurante para buscar un trabajo, primero lo que ven es tu cara, o sea, te ven, si llevas trubante o llevas mm, barba, mm, no te dan trabajo, o sea, no lo encuentras, te lo pierdes con eso. Waheguru, y con barba ya piensa que es un musulmán. Es una religión distinta, fundada en la India por 10 profetas. O sea, he vivido 11 años ahí. En 2011 vine aquí con mis padres Bueno, mi padre vive de antes aquí. Vive hace unos 14 años, pero cuando nos llamó, cuando llamó a la familia, nosotros vinimos al, al año 2011 y llevo 6 años aquí. Aquí, de todo que trabajamos, es voluntario, porque la gente viene para hacer Seba. Seba significa ayudar en la iglesia lo máximo que puedes, o sea, lo que estamos haciendo antes era cocinar, y toda la gente que venía, o sea, estaban cocinando, ayudando lo máximo que pueden. lengua se llama Punjabi. Punjabi es una lengua materna de, de Punjab, del territorio de Punjab de la India, que está en norte de la India. Así es que nos ha del Channel Alteridad. Desde que la gente se ha hablado de la gente, nosotros hemos hablado de la gente que nos ha hablado de la gente, y nosotros hemos hablado de la que nos Gràcies en Zetoslav o Bulgària. I surto un programa de naferant veiés alteritat. Maribel Ripoll és professora de la UIB i des de fa 15 anys es dedica a estudiar l'obra de Ramon Llull, mallorquí universal, que al segle XIII va viure a un territori de frontera, cruïlla de les cultures cristiana, àrab i jueva. Cada setmana la professora Ripoll ens llegirà un fragment de l'obra de Ramon Llull per acostar-nos a les idees de pau, coneixement de l'altre i convivència que trobam a la seva extensíssima obra. Convocant de poc a poc, d'un dia a l'altre, els més versats en la llei de Mahoma, Ramon els digué, entre altres coses, que ell coneixia bé els fonaments de la llei dels cristians en tots els seus articles. I que ell havia vingut a fi que, si després d'oïr els fonaments de llur llei, és a dir, la de Mahoma, i de sostenir amb ells una disputació sobre aquestes coses, els trobava més vàlids que els arguments dels cristians, es convertiria a llur secta. I com d'un dia a l'altre li venia gent més nombrosa i més versada en la llei de Mahoma, es exposant-li els arguments de llur llei a fi de convertir-lo a llur secte, ell, satisfent fàcilment els seus arguments, els digué «Convé que cada savi tingui aquella fe que atribuesqui al Déu etern, en el qual creuen tots els savi del món, la major bonesa, saviesa, virtut, veritat, glòria, perfecció i els altres similars, i totes aquestes coses amb major igualtat i concordança. També és més lloable aquella fe en Déu que posa la major concordància i conveniència entre Déu que és la suma causa i el seu efecte. Per nosaltres aquest test és importantíssim perquè suposa la primera vegada que Ramon Llull va anar al Nord d'Àfrica, el primer viatge que va fer a terra de com de ell infidels amb el propòsit de convèncer-los, convèncer però no per autoritat, sinó per argument, de provar aquell sistema eficaç que era l'art, que servia per convèncer-los que aquella religió, aquell, aquella veritat, era la veritat millor de totes les que hi podia haver. I, per tant, amb aquest esperit de compassió, eh, els musulmans es podien salvar. Llull era molt conscient que no podia anar eh, a dialogar amb l'altre només amb la força de l'autoritat, perquè aleshores l'altre li sortiria amb la seva pròpia autoritat, en la seva Corà o amb la Talmud, etc. Aleshores, Llull aposta pel diàleg, però un diàleg a partir del coneixement íntegre de l'altre i, per tant, eh, intentant cercar allò que uneix i que és comú a les tres religions per superar la diferència i per superar aquesta manca de diàleg històric que ell detectava pel qual considerava que fracassava qualsevol missió, qualsevol intent d'apropament tant de les cultures jueves com musulmanes. Alteritat, en Serran Vallès. Dia Internacional per l'Abolició de l'Esclavitud. El proper dia 2 de desembre se celebra el Dia Internacional per l'Abolició de l'Esclavitud, per recordar la data en què l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el conveni per la repressió de la trata de persones i l'explotació de la prostitució. Les activitats programades se centren en les formes contemporànies d'esclavitud, la tracta de persones, l'explotació sexual, el matrimoni forçat i el reclutament de nins per anar a guerres. L'Organització Internacional del Treball calcula 21 milions de persones arreu del món del que són víctimes de treballs forçosos en l'actualitat, fet que genera aproximadament 150 mil milions de dòlars en ganàncies il·lícites en el sector privat. Exposició H2O, la problemàtica de l'aigua als països del sud. A Palma fins dia 29 de desembre es pot visitar H2O, la problemàtica de l'aigua als països del sud, una exposició que presenta la crua realitat dels països com Colòmbia, El Salvador, Palestina, Marroc o Perú. Coneixerem les causes de la manca d'aigua potable en el món i quines propostes es poden realitzar per garantir el dret a un bé declarat com a dret humà bàsic. Partint de la pregunta, què impedeix que més de 900 milions de persones arreu del món tinguin aigua? Si s'analitza la problemàtica de l'aigua des de diferents perspectives, la sobreexplotació, la contaminació, la mercantilització, la mala gestió o la instrumentalització de la política. Al vestíbul de Maia, al carrer Felicià Fuster 3 de Palma. Festa solidària a Molta Barra Dia 23 de desembre, vespre, podreu assistir a la festa solidària al bar Molta Barra de Palma a benefici de l ONG als nins d'Atòpsia de Bengala a la Índia. Es tracta d'una activitat per als més petits que consistirà en la lectura de contes on els nins i nines seran els protagonistes de les històries. Es pintaran mandales infantils que seran traslladats fins a Atòpsia per decorar el centre que l'ONG hi té allà. Els nens aprendran a fer rangoli, un disseny decoratiu que es realitza en terra durant els festivals hindús. Els rangolis redueixen les energies negatives i n'augmenten la positiva en llorts en els que s'ubiquen. Diuen que, més, aquest element decoratiu porta la bona sort. També hi haurà projecció de reportatges, activicions de dansa Shava Bollywood i sopar de menjar de la Indy. Xerrada Nadia Goulam, de Kabul a Formentera. Aquest proper divendres, 7 de desembre, a les 7, l'activista i escriptora afganesa Noada Goulam oferirà una xerrada a la Sala d'Actes de Cultura de l'Ajuntament de Formentera. Nadia Gulam ha estat ordenada amb el Premi Prudents i Bertrana pel seu llibre El secret del meu turban, en el qual s'explica la peripècia d'una nina que als vuit anys és víctima d'una bomba que li provoca greus cremades per tot el cos i que la desfigura. Anys més tard decideix disfressar-se d'home per poder treballar i alimentar la seva família. Escolta Alteritat, a IB3 Ràdio. amigues, fins aquí hem arribat posàvem el punt i seguit a Alteritat per avui recordeu que ens podeu seguir a través de Facebook i escriure al mail alteritat i vetraradio.com Volem donar les gràcies, moltes gràcies a tota la gent que ha participat d'aquest programa. Neus Fernández, Adolfo Carballeira, Jaume Vic, Jordi Vellespí, Gamal Monxi, Maribel Ripoll i David Pujol. Ferran Valles qui vos ha parlat, un pleer ha estat a darrere d'aquest micro, ha pogut fer aquest programa una ferrada. Adéu.